Wa kulla bin a'tin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan din, Rahimani wa rahimakum Allah Mendengar Rabi Raja yang kita cintai Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Membimbing kita Sehingga kita tetap istiqamah Di atas jalan Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki jiwa-jiwa kita di mana jiwa ini senantiasa selalu mengajak kepada pelakunya, kepada pemiliknya yaitu kejalan yang rusak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disebutkan oleh perempuan istrinya dari penguasa Mesir wa ma ubari nafsi inna an-nafsa la'amarat na bis- dan aku tidak bebas diri dari jiwaku. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa selalu menyuruh kepada yang rusak, selalu menyuruh kepada yang jahat. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, kejelekan jiwa kita. Sebagaimana sering kita ungkapkan di dalam muqaddimah, di dalam khutbatul hajah, innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقل أوجب بالله. Kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya. Kami mohon ampun kepadanya dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami dan amal perbuatan yang buruk muncul dari jiwa yang rusak. Jiwa yang rusak. Jiwa yang senantiasa mengajak kepada Kejahatan Mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka agar supaya hati kita Jiwa kita Terobati Sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah Maka diantaranya kita bersabar Dan selanjutnya adalah Kita bersyukur Melanjutkan kajian Dari Kitab Persyatun Nufus oleh Dr. Ahmad Salih kita sudah membahas tentang sabar dan kita melanjutkan pada bab asyukur. As Alain Muallif, asyukur as ialah astana ala almunim bima awalakhu bimagroof. -ma Mana syukur adalah memuji terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan-kebaikan. وشكر العبد يدور على ثلاثه ثلاثه لا يكون شكر الا بمجموعها وهي الاعتراف بالنعمه باطنا وتحدث بها ظاهرا والاستعانه بها على طاعه الله شكرnya seorang hamba يدور على berkisar terhadap tiga perkara tiga rukun layak kuno dan tidak akan disebut sebagai syukur kecuali terkumpulnya tiga perkara itu atau tiga rukun tersebut yang pertama adalah penakuan seorang hamba atas nikmat Allah subhanahuwataala secara batin di dalam hatinya dan yang kedua adalah atahatus bihalqilon membicarakan nikmat tersebut secara bahar dengan lisannya dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur sampai memiliki dan terkumpul padanya tiga perkara tiga rukun yaitu mengakui nikmat Allah di dalam hatinya kemudian membicarakan dengan lisannya dan menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akui bahwa nikmat ini merupakan karunia Allah dan kita ucapkan dengan lisan kita Wa Ma Bin Yamti Robbi Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Makai dibentuk syukur secara wujud dan pengakuan tadi merupakan bentuk syukur secara batin. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita pergunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, mendapatkan harta dipakai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia naik haji, dia keluarkan zakatnya, dia berikan infak untuk masjid, dia bantu fakir orang miskin. Maka ini merupakan salah satu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan yang dipakai untuk menjadikan kita akan kepada Allah Rabbul Alamin maka di sini asyukru as yata'allaqu bil qalbi wal lisan wal jawarih maka di sini syukur terkaitannya dengan hati lisan dan amal perbuatan Iaitu anggota tubuh kita fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah adabun bersyukur dengan hati adalah al ma'rifatu wal mahabbah disini ma'rifah wal mahabbah yatū meyakini Allah Subhanahu wa taala percaya bahwa ini semua lah, nikmat dari Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan lisan untuk puji dan hamd adapun dengan lisan kita memuji Allah alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillah saya sudah mendapatkan ini alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada aku berupa ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adatu dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وقصها عن معصي. Jadi kalau dia anggota badannya, maka dia menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka mentaati apa yang kita syukuri dan menahan diri dari nikmat tersebut untuk kita lakukan dalam rangka bermaklumat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami mendapatkan Karunia istri yang salehah dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya bahwa hatinya iman, hatinya cinta kepada Allah, lisannya mengucapkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu alhamdulillah. Kemudian dia sebagai seorang suami memiliki kewajiban selama mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut untuk mencari nafkah untuk istrinya. Kemudian atau syukur, nikmat tersebut Mengarahkan dan membina istrinya Seorang istri demikian pula Maka Seorang dikatakan bersyukur Apabila dia terdapat kepadanya Tiga perkara hatinya Terdapat kecintaan kepada Allah Keimanan Ma'rifatullah Ma'rifatullah di sini adalah Sebagaimana sudah kita Pahami dengan tiga macam Tauhid, Tauhid Rububiyah Tauhid Al-Uluhiyah wajir asma' wa sifah karena dengan ibadah ketiga tahun maka sembran, sempurnalah ma'rifahnya yaitu ma'rifatullah dan dengan lisannya maka dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan anggota badannya maka dia mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah wa qasqaran Allah subhanahu wa ta'ala Asyukru As bil iman wa akhbara annahu la ghadha lahu fi azab khalqihi in syakaru wa amanu bihi Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan antara syukur dengan iman dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tidak ada tujuan bagi Allah atau Allah tidak akan mengadap makhluknya apabila mereka bersyukur dan apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147 ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum Allah tidak akan menyiksa kalian apabila kalian bersyukur dan apabila kalian beriman maka di sini kita perhatikan muallif tadi menyebutkan bahwa tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah kecuali ada padanya tiga perkara yaitu ala dirahbil ni'mah mengakui nikmat itu dengan hatinya dan hati di dalam kita bersyukur adalah fal ma'rifah wal mahabbah al ma'rifah dan mahabbah al ma'rifah di sini adalah Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sini disebutkan oleh Allah. Setelah bersyukur. Disebutkan beriman. Ini menunjukkan bahawa. Meskipun iman dari syukur tadi. Syukur dengan hati. Namun di sini menunjukkan. Disebutkan lagi setelah yang umum. Menunjukkan bahawa ini adalah penting. Artinya semua emang dibangun, dibangun di atas iman. Semua perkara. Lisan dan amal jawarah yaitu amal-amal anggota badan ini yaitu tidak dibangun di atas keimanan dan iman sebagaimana aqidah Ahlussunnah al-iman adalah at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan iman adalah membenarkan dengan hati Kemudian mengikrarkan, menetapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan dan inilah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Inilah akidah para imam-imam kita. Inilah akidah ulama-ulama kita, al-Imam Abdul Aziz Ibnu Bath rahimahullahu taala. Inilah akidah iman yang diyakini oleh ulama kita Al-Imam Muhammad Rasulullah Rasulullah inilah Al-Imam yang diyakini dan dijatakan dengan sebenarnya dan dengan tegas oleh Al-Imam Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahumullah ala. maka kita melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita para ulama yang telah menjelaskan keimanan ini dan tidak ada celah bagi orang-orang yang menuduh kepada mereka bahwa mereka keimanan yang dipahami misalkan oleh al-imam al-al-bali tidaklah sebagaimana yang dipahami oleh sunnah maka di sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara syukur dengan iman dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah Iman bagian dari syukur Karena iman adalah dalam hati Syukur bagian dari iman Kalau kita katakan syukur Juga adalah perbuatan hati Perbuatan lisan, perbuatan anggota badan Maka iman adalah Tasbid bil kolok Iqrarun bil lisan Wa amalun bil arkan Yaitu pembenaran oleh hati diucapkan oleh lisan Dan dilakukan amal perbuatan Itulah iman Demikian kend di syukuru. Syukur adalah seseorang dikatakan sebagai orang bersyukur apabila hatinya mengakui bahwa itu merupakan nikmat-kenikmatan Allah, bahwa dalam hatinya ada ma'rifah wal mahabbah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa dengan ma'rifah tiga tauhid. Kemudian diucapkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka dikatakan orang tersebut bersyukur. Oleh karena itu, kesubutan di sini oleh penulis layak untuk syukran illa bima semua tidaklah dikatakan bersyukur kecuali terkumpul semua tiga perkara tadi tiga rukun. Ya, karena asyuk as syukurat dia dulu ada salah yang syukurnya seorang hamba itu berkisar kepada tiga rukun. Kalau dikatakan rukun, ya, rukun itulah bagian yang terpenting. Dari sebuah bangunan Sehingga kalau roboh satu rukun Roboh semuanya Sehingga tidak boleh bagi satu orang Hanya bersyukur dengan hatinya Kemudian lisannya tidak Dan anggota badannya tidak bersyukur Demikian pula hatinya bersyukur Lisannya bersyukur Tapi anggota badannya tidak Sebagaimana keimanan yang difaham oleh murjiah Bahawa iman itu cukup dengan hati dan lisan Tidak perlu dengan amal perbuatan Orang yang mengerjakan sholat tidak akan berpengaruh kepada keimanan. Orang yang melakukan perbuatan dosa seperti berzina, demikian pula tidak akan berpengaruh kepada keimanan. Itulah akidah dan keyakinan murciah. Dan, kami mengatakan dengan tegas, dengan keyakinan yang sebenarnya, dan ini merupakan akidah al-sunnah, akidah dipahami oleh alimah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala akidah yang diyakini oleh Imam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi akidah yang diyakini oleh Imam Muhammad Nazrul al Al-Albani rahimahullahu taala bahwa iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa 'amalan bil arkani iaitu sebuah pembenar pembenaran yang dilakukan oleh hati diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan maka seseorang kalau dia tidak mengatakan demikian, tidaklah dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ikhwan fitna hamani iman yajidu wa yankus yajidu bi ta'aw wa Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Apabila dia tidak mensyukuri rahmat Allah pada sebagian. Dan mensyukuri pada yang bagian yang lain, maka imannya dikatakan berkurang sejauh mana dia berkurangnya amal ketaatan. Apabila seseorang melakukan maksiat, berkuranglah amalnya sebagaimana berkuranglah imannya sebagaimana berkurangnya perbuatan atau bertambahnya dengan perbuatan maksiat tersebut. Maka iman yazi dua yang khusyuz dibetawah yang khusyil maksiat. Iman itu bertambah dan berkurang bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat maka di sini penulis menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadap hambanya yang bersyukur dan beriman kepada Allah wa akhbarah subhanahu anna ahla syukri humul muqassassun biminnatiya alaihim mimbani ibadihi faqala azza wa jalla wa tadalika fatanna ba'dahun mi ba'din liyakulu a haula manallahu alaihim min bainina alaysa allahu bi a'lam bi a'lam dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin supaya orang-orang yang kaya itu berkata orang-orang semacam ini inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka Allah berfirman tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji orang-orang di antara kita dengan sebagian kita, orang kaya akan diuji dengan orang-orang miskin, dan orang-orang kaya mengatakan orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka, dengan sombongnya dia mengatakan begitu, padahal sebenarnya Allah lah yang mahatau siapa di antara kita yang bersyukur. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung la tuzakqu anfusakum wallahu a'lamu bimanat taqo Janganlah kalian sok suci Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allahlah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini manusia ada yang bersyukur dan ada pula yang tidak bersyukur. Ada Allah membagi manusia ada yang syukur, ada yang kufur. Ukasa mendas ilah syukur, ukufur, faudal ashya ilahil kufru wahlu. Dan Allah membagi manusia itu ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Dan perkara yang paling dibenci di sisi Allah adalah kekufuran dan juga pelaku dari kekufuran tersebut. Di mana kufur ini, ya ada dua macam, ya. ada namanya kufur i'tiqad dan ada namanya kufur amal kufur i'tiqad seperti orang me atau menghina Al-Qur'an atau mereka mengejek nubuwwah ayat-ayat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la takadziru laqad ba'da imanikum Apakah kepada Allah Kepada ayatnya dan kepada Rasulnya Kalian memperolok-olok Maka Tidak ada alasan bagi kalian Kalian kufur setelah kalian beriman Maka orang yang memperolok-olok Ayat-ayat Allah Terancam dengan kufur Yahtuqat Dan kufur Yahtuqat ini Bisa keluar Dari agama Islam Adapun kufur amal Tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam seperti orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia dapat nikmat kemudian dia tidak dipergunakan dalam menaati ketaatan kepada Allah maka ini kufur amali dan kufur amali tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam namun kufur amali tentunya akan mengurangi keimanan yang dimiliki oleh seseorang karena perbuatan kufur amali adalah perbuatan maksiat dan perbuatan maksiat mengurangi iman dan iman akan berkurang sejauh mana perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang karena api dalam sunah seperti yang sering kita dengarkan dan saya katakan di awal tadi al iman yazid wa yanqus yazid بالطاعه wa ah, yanqus bil maksiat iman itu bisa bertambah dan berkurang bertambah dengan perbuatan ketaatan dan berkurang dari perbuatan maksiat nabi SAW bersabda al iman bidun wa sittuna afdalha qulu laa illallah wa adnaaha imatatu aladaa 'ala ath-thariq iman rawahu bukhari iman ada 68 cabang atau 70 cabang dan yang paling utama adalah kalimat tauhid laa ilaaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu termasuk bagian dari iman artinya kalau ada seseorang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan maka orang tersebut dikatakan naqisul iman imannya berkurang namun kalau sampai kalimat tawhid la ilah illallah tercabut darinya, maka dikatakan orang tersebut keluar dari darah keimanan kalau dia menyadari apa yang dilakukannya ikhwan pendengar roja dimanapun anda berada ketahuilah begitu akidah ahlu sunnah tidaklah sebagaimana akidah khawarij Ketika ada orang yang melakukan dosa besar, maka dikeluarkan dari daerah keimanan. Akidah al adalah iman bertambah dan berkurang. Perbuatan dosa yang dilakukan seorang tidaklah menjadikan pelakunya keluar dari Islam, namun dikatakan tetap beriman dan naqisul iman, yaitu imannya berkurang. Berbeda dengan khawarij mengeluarkan pelaku dosa besar dari daerah keimanan dan mengatakan, mukhalladun fil nar yato dia kekal di dalam neraka wallahu billah tentu saja akidah ini akidah yang salah dan tidak sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah innama al-mu'minun alladziina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum iimaanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang beriman, orang beriman adalah mereka apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya maka di sini menunjukkan adanya tambahan iman menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah kalau bisa bertambah maka mafhumnya bisa berkurang sebab dalam hadis tadi kalau dikatakan orang tidak tidak mau menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dikatakan keluar dari keimanan tentunya ini adalah akidah dan keyakinan khawarij. Tidak demikian dengan Ahlussunnah. Maka Ahlussunnah berkeyakinan bahwa iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Dan akan tercabut keimanan tersebut apabila sudah tercabut Usulnya yaitu pokoknya, yaitu kalimat tawheed la ilah illallah, atau perkara-perkara yang sudah ditetap oleh para ulama, hal atau perkara yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, diantaranya memperolok ayat Allah SWT kemudian, tidak mengkafirkan orang-orang kafir maka bisa membuat kafir dan semuanya ini tidak bisa dilakukan serta-merta, haruslah dengan iqamatul hujjah dan haruslah terdapat dua Perkara yang harus diperhatikan tawafur surut, wantiwau al mawani, lengkapnya syarat-syarat dan tidaknya tidak adanya penghalang. Karena semua hukum di dalam agama Islam berkisar atau kita lihat dari sisi tawafur asyurut, as wantiwau al mawani terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Karena orang yang melakukan perbuatan kufur tidak serta merta Pelakunya dikatakan kafir Tidak semua orang yang mengucapkan kata-kata kufur Pelakunya serta-merta dikatakan kufur, Dikatakan kafir Kalau kita mengatakan secara umum Waman lam yakum bima azalallah faulaiikum kafirun, Bagaimana siapa yang tidak berhukum hukum Allah Maka mereka kafir Maka ketika ada seorang berhukum yang selain hukum Allah Maka tidak boleh serta-merta kita mengucapkannya Bedakan antara takfirul am takfirul mu'ayyan Meng pengkafiran secara umum Dan pengkafiran secara Pribadi Maka untuk pribadi Sudah banyak contoh-contoh Yang datang dari Hadis Nabi SAW yang sahih Di antaranya ada seorang yang Kehilangan Ontak Beserta perbekalannya Dicari ke sana kemari Tidaklah didapatkannya. Putus asa yang ada padanya Sehingga tertidurlah ia Ketika dia sudah keletihan mencarinya di jalan pintunya, tiba-tiba tunggangan beserta perbekalannya sudah ada di sampingnya. Demikian kebahagiaannya orang tersebut mengatakan: Ya Allah, anta'ati wa anarobku. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Tentu saja perkataan ini tidak bisa dipungkiri, terang dan jelas seperti terangnya matahari di siang bolong, bahwa perkataan tersebut perkataan kufur. Bagaimana seorang mengatakan engkau hambaku, Ya Allah? Dan aku Tuhanmu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkafirkan orang ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih bahagia daripada orang tersebut. Sebagaimana dahulu disebutkan, Allah lebih bahagia kepada orang yang bertobat melebihi bahagianya orang tersebut ketika dia mendapatkan tunggangan beserta perbekalannya. Lalu dia salah ucap dengan mengatakan Ya Allah anta Abli wa ana robb, Engkau kau hamaku dan aku Tuhanmu. Maka dengan ucapan yang salah seperti ini tidak termasuk dikatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tajawaz li al-ummati al-khata' walnisyan wama stukhri 'alaihi kharabul majah dan yang lainnya artinya sahih. Bahwa Allah subhanahu wa taala mengampuni umatku al-khata' karena salah tidak sengaja wannisyan karena dia lupa omega terpaksa عليه atau karena dia dipaksa maka ikhwan fill pendengar rojak dimanapun anda berada perhatikan kaidah-kaidah dan aqidah-aqidah Ahlussunnah di dalam memahami semua persoalan sehingga kita tidak terkecoh dengan pemikiran-pemikiran yang memudahkan dalam menghukum orang lain dengan hukum-hukum yang nantinya sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang padahal pada hakikatnya sebenarnya bukanlah bagian atau uh, hak-hak orang-orang seperti kita namun itu merupakan perkara-perkara yang harus ditangani dan diselesaikan oleh ulama ulama besar, ulama ulama kibar oleh karena itu perhatikan diri kita ini bagaimana iman kita iman kita bertambah dan berkurang bertambahkah iman kita pada sore hari ini atau berkurangkah Maka itu yang harus menjadi pertanyaan kita selalu, Hasibu angustakum, ko berantuk Hasabu. Perikah kalian sendiri, hitunglah kalian sendiri. Sebelum nanti kalian dihitung, jangan menghitung orang lain, hitunglah dirimu. Sebelum dirimu dihitung oleh Allah. Maka orang yang cerdas senantiasa memikirkan bagaimana naksirnya dia di hadapan Allah Ketika dia memikirkan orang lain, semua tujuannya bagaimana ini bisa memberikan manfaat pada saya di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Maka di sini penulis mengatakan bahawa ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur dan sesuatu perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran dan pelakunya wahabul ashya ilahi asyukru wahlu dan perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala adalah syukur dan juga pelakunya inna hadayna ustabilah ima shafiro wa ima kafuro wa ima kafuro dan sesungguhnya kami berikan petunjuk kepadanya Yaitu jalan Entah dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang ingkar. Dan kolik, kalau kita bersyukur kepada Allah, walau itu sakwa inta inta dan la insyakatum la inna adzabilah shadi. Jadi kalian bersyukur sungguh benar-benar akan kami tambah dan apabila kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka jajah kita orang-orang yang bersyukur nikmat Allah subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sholat sampai beliau bengkak kakinya dan Aisyah mengatakan bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang apa jawaban beliau apakah aku naba jar syukuro apakah enggak boleh menjadi orang yang bersyukur hamba yang bersyukur hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari dari Anshah R.A. Dan juga Imam Muslim Maka ini menunjukkan Kesalahan pemahaman Sebagian mahal muslimin Sebagian orang yang memiliki pemahaman Adanya tingkatan-tingkatan Dalam Islam Yaitu syariah Kemudian ada tingkatan berikutnya Yaitu uh, mahlifah ya, Dan hak hakikat Yang pertama ada syariah Yang kedua al-sariqah Yang ketiga al-haqiqah dan yang sempat alam arifah. Maka ini tidak benar Sehingga ada mengatakan kalau sudah tingkatan hakikat Maka tidak perlu melakukan Perkara-perkara yang diwajibkan Karena itu syariat Orang yang sholat masih tingkatan syariat Hakikatnya adalah wal Sesungguhnya sholat Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar Kalau sudah Seperti hakikat dari sholat Dan bisa menjalankan hakikatnya Yaitu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar Maka dia tidak perlu salat lagi Demikian pemahaman sebagian, sebagian orang Pemahaman tasawuf Pemahaman Tarikoh Maka ini pemahaman Tidak sesuai dengan Islam Lebih harikat mana Kalau memang ada tingkatan harikat dengan Nabi SAW Tapi Nabi surat sampai bungka kakinya Dan Nabi mengatakan Tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur Maka di sini perhatikan ikhwan fillah Rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, pendengar raja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasanah liman kana yarallaah wal yawmal akhir. Sungguh ada pada kalian pada diri Nabi contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Lebih mulia mana mereka yang mengatakan tingkat akikat dengan Nabi sehingga mereka meninggalkan syariat-syariat Allah dengan alasan sudah pada derajat tiga hakikat Dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka disini Kita perhatikan cukup bagi kita Contoh pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau sampai bengkak kakinya Ketika beliau menjalankan sholat Bukakah beliau orang yang paling bertakwa Bukakah beliau orang yang paling mulia di hadapan Allah Siapa yang menjadi panduan kita Mereka atau Nabi Tentu semua tidak akan mengelak Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh dan panutan kita contoh dan panutan kaum muslimin faqad ja'ana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sungguh ada pada untuk kalian pada diri nabi contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bersyukur nikmat Allah meskipun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadiy asy-syakur sugu sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur dan orang-orang yang tidak bersyukur ini adalah orang-orang yang sudah tergoda oleh iblis wa lamma arafa 'uduwu Allah iblis qadra maqama syukur wa annahu min ajli maqama wa 'alaha d'ala ghayata an yas'an khifat an-nas anhu fa thumma la'atiy min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu ketika musuh Allah iblis mengetahui kedudukan syukur Bahawa syukur ini merupakan kedudukan yang tinggi dan mulia maka iblis tersebut menjadikan tujuannya yaitu merusak dan mengganggu manusia dengan mengatakan kemudian kata iblis aku akan datang kepada mereka bagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahm ayat 17 kemudian benar-benar aku akan datang kepada mereka dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dan engkau tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan bersyukur artinya kebanyakan mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah Muhammadullah Berusaha lah untuk menjadi orang bersyukur, bersyukur kepada Allah dengan hati, Iaitu dengan ma'rifah wal mahabbah, ma'rifatullah dan mahabbah cinta kepada Allah, dan bersyukur dengan lisan, Iaitu kita membicarakannya dengan lisan kita, memuji Allah dan juga mengucapkannya wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Kemudian kita mensyukuri dengan anggota badan kita. Karena dengan mensyukuri ketiga syukur ini, jadilah orang tersebut yang hamba yang bersyukur. Kalau tidak ada, maka tidak, tidak ada salah satu dari ketiganya ini, tidak tidak dikatakan orang tersebut bersyukur. Orang yang mendapatkan danikmatan harta, dia memiliki kewajiban haji, maka dia naik haji di mana... Pada saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita kaum muslimin pulang haji. Semoga haji mereka jadi haji yang mabrur. Semoga mereka dan perjalanan selamat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa sampai berjumpa dengan dengan saudara-saudara yang ada di tanah air dan semoga Allah Subhanahu wa menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Kemudian juga mewakafkan zakat membantu fakir dan miskin itu merupakan bentuk syukur dan orang beriman Ya, syukur dan sabar ini memang tidak sering dipisahkan. Syukur dan sabar ini merupakan dua sayap. Kalau satunya lemah, maka badan akan bisa terbang. Satu sama lain saling menguatkan. Karena itu sering yang kita dengar dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amil mu'min fa in amrahu kulluhu khair." Wala yajidu zalika illa fil mu'min in asabathu dharra Sabra, fakana khair Allah. Ina sabrul sara shakra, fakana khair Allah. Ina sabrul darra sabra, fakana khair Allah. Rawa Muhammad. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Semua urusannya, semua perkaranya baik bagi dia. Dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman apabila mendapatkan kenikmatan bersyukur dia bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota badannya, bersyukur dengan hati yaitu ma'rifatullah wal mahabbah Mencintai Allah beriman kepada Allah bersyukur dengan lisan memuji Allah Subhanahu taala membicarakan kenikmatan tersebut dan bersyukur dengan anggota badan maka tangannya dipakai untuk sesuatu yang dicintai Allah matanya demikian pula kakinya begitu lisannya begitu telinganya demikian pula maka Allah Subhanahu wa taala Akhrajakum min buton ummahatikum, la takamun shi'ah. Wajaharakum alam awal abasara wal asyidah, la anakum taskurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengerti apa apa. Dan Allah menjadikan, memberikan kepada kalian yaitu akal, penglihatan dan telingan, agar apa? La anakum agar kalian bersyukur. Bagaimana kita mensyukuri nikmat berupa akal, nikmat berupa penglihatan dan pendengaran? Kalau kita perhatikan ketiga fasilitas yang diberikan Allah ini, maka ketiga fasilitas ini merupakan fasilitas yang paling penting dan utama untuk meraih hidayah Allah. Bukankah kita membaca dengan mata, mendengarkan dengan telinga, dan memikirkan dengan akal kita? Oleh karena itu, walaqad daranna li jahannam matasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'zabun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha ulai ka ghalan'am bikum abdal sungguh kami penuhi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia kenapa punya akal enggak dipakai untuk berpikir punya mata enggak dipakai untuk melihat punya pendengaran enggak dipakai untuk mendengar mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat pada binatang ternak oleh karena itu semampang kita masih sehat Pendengaran masih kuat Belum tuli, belum kopok ya, Penglihatan masih segar Belum ada rabun, belum ada katarak, Belum buta kita Semampang akal kita masih sehat Masih kuat Belum pikun, belum lemah Mari kita manfaatkan untuk meraih hidayah Allah Kita mensyukuri Nikmat ketiga fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT ini Dalam meraih hidayah Allah Yaitu berupa ilmu ini Sehingga kita mendapatkan hidayat ul-irsyad Dan hidayat ul-taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk buah syukur InsyaAllah pada kesempatan yang berikutnya Kita akan bicara pada buah yang lain yaitu at tawakkul Yaitu tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah, Al-Fadil Umar Hafizahullah ta'ala Fali tafabdal masyukur Namun Ma sahab Baik para pendengar, demikianlah materi yang beliau sampaikan berkaitan tentang masalah sughurun dari pembahasan kitab Tasqitun Nufus. Dan selanjutnya kita akan masuk sesi soal jawab. Akan tetapi kita akan istirahat sebentar, Ustaz. Iya, Pak. Iya. Baik, para pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum memasuki sesi tanya jawab. Nurun min Al-Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز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 Roja, wa nabluukum bi syarrin wal khairi fitnatan wa Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakiri wa dzakir. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku para pendengar Radio Roja kita akan lanjutkan kajian sore hari ini pada sesi soal jawab dan alhamdulillah kita sudah ada penelpon pertama Ustaz Ya, eh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh fikum. Uh, ini ada subhat ini Yang saya mau tanyakan sama Ustaz uh, Kita dibilang Asatid-asatid kita ini Belum tuntas mengupas masalah Tauhid uh -huh. Yang Yang jadi permasalahan adalah katanya Kita belum mau Mengingkari penguasa yang Berhukum pada Hukum selain Allah uh -huh. uh, Mohon di kita diberi nasihat agar kita bisa apa namanya bisa me, me, me, membantah uh, syubhat tersebut. Taib. Uh, syukron. Afwan. Wa, iya. Silakan nasehat. Iya. Uh, Adapun sebagaimana dalam masalah kemungkaran, Allah, Nabi saw bersabda man ra'aimukum munkaran fal yajhiru biyadi fa illam yastati' bi lisanin wa illam yastati' bi qalbi fadzalika ad'afu aliman apabila diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah rubah dengan tangan kalau tidak mampu dengan lisan kalau tidak mampu dengan hati dan itu selemah-lemahnya iman maka di sini pengingkaran ya kembali kepada kemampuannya ya paling tidak dengan hati dan itu semua ada bawabit ya ada bawabitnya Yaitu ada kaidah-kaidahnya, ada batasan-batasannya. Sehingga kita tidak boleh mengingkar sesuatu, suatu kemungkaran yang berakibat kemungkaran yang besar. Kalau kita dikatakan begitu, tentu tidak benar. Bagaimana? Karena kita sudah mengajarkan tawhid. Ya. Dan kalau kita mengingkar kemungkaran, mengakibatkan kemungkaran besar, maka dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, لا تسبب الذين يدعون من جل الله Ya Subhanallah, adzab mungkar ilmin janganlah engkau mencaci maki orang-orang yang menyembah keberhasilan Allah. Kemudian berakibat mereka mencaci maki Allah Subhanahu Wataala dengan uh, permusuhan tanpa ilmu. Maka di sini harus kita perhatikan. Ya. Maka tidak benar hal seperti itu. Justru dengan akidah yang kita tanamkan, bagaimana kita bisa mencintai hukum Allah ini, ya. sampai yang sekecil pun. Bagaimana? Kalau yang kecil kita sangat memperhatikan, bagaimana dengan yang besar? Ya. Babil Aula. Bagaimana kalau kita perhatikan sampai bagaimana hukum darah, bagaimana kita masuk ke kamar kecil, itu kita perhatikan. Maka akal yang sehat akan mengatakan kalau yang kecil diperhatikan, bagaimana dengan yang besar? Bagaimana dengan yang besar? Tentu harus diperhatikan. Oleh karena itu, Insya Allah, maka perhatikan ini kita ikuti bagaimana arahan-arahan para ulama yang dalam hal ini. Uh, ulama Al Sunnah wal Jamaah sehingga kita jangan sampai uh, merasa kecil hati dengan adanya tuduhan-tuduhan seperti itu. Bahawa kita pun juga sudah berupaya dan mendalwakan Tauhid ini kepada kaum muslimin. Demikian, Allahumma. Ala. Nah, Set. Mungkin Set mereka mengatakan demikian karena dalam pembahasan kajian mereka itu ada satu tema yang isinya tentang al-hukmulillah. Mungkin bisa jelaskan Set tentang masalah ini Set. Ya. Ada mereka mengatakan yaitu Tauhid Hakimiyah Maka di sini, coba perhatikan kitab-kitab uh, para ulama Tauhid Disebutkan tiga macam Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid al uluhiyah Tauhid Al-Asma' wa Sifah Dan Tauhid Al-Hakimiyah masuk kepada Tauhid Ar-Rububiyah Ya tidak, tidak ada yang mengatur Rasulullah SWT Dan orang yang dimaksud hukum di sini, kalau kita perhatikan sebenarnya sangat riskan sekali kalau orang mengatakan tidak ada hukum di sini. Ya, yang dimaksud hukum itu maksudnya apa? Kita perhatikan ada akhamsiak, akhamsolat, akhamszakah dan lain sebagainya itu semua hukum. Tidak hukum tidak hanya terbatas kepada potong tangan, tidak terbatas kepada rajam dan lain sebagainya. Maka semua di dijalankan. Artinya. Kalau mereka tidak menjalankan sebagian Bukan berarti tidak menjalankan semuanya Dan perhatikan di sini Satu hadis Dari Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata beliau Saya kulu ba'dia immatun La yastannuna bisunnati Wa la yastaduna bihati Yakumu fihim rijalun Kulubuhum kulubu syayatin Fi jismanil in Kultu ya Rasulullah Kaisa asna idra adratu zalim Kuala tasma'watuti Wa in ukila maluk Wadulib Al-Bahruq, Allah Muslim, an al Hudayth Amul-Yaman, Radha Allah Ta'ala'an. Nabi bersabdi akan ada pemimpin-pemimpin setelahku nanti, ya, yang tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku. Sunnati, itu sunnatun nakiroh, ya, Nakiroh ini uh, al-mu'arraf bil-idawfah. Nakiroh yang menjadi ma'rifah dengan idawfah. Idawfah kepada Ya'ul Muttasallim. Sunnati. Maka kalau ada siak seperti itu, kita lihat dalam... Uh, Kita sudah bersulfikih maka termasuk min al-fadil umum, rafat rafat umum. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin yang tidak mengundang sunnahku dalam hal pemilihannya, dalam hal rumah tangganya, dalam hal apa saja umum. Dan di antara mereka kata beliau kata Rasulullah Sallam ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan bersarang di jasad manusia, autoriter, sejam dan seterusnya Maka Hudaisa bertanya ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menjumpai keadaan yang seperti itu, apa kata Nabi? Dengar dan taati, meskipun hartamu dimakan dan dipukul punggungmu. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Maka di sini di dalam kitab uh, menuju Sunnah Nabi ya Syul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, ikut dengan pemimpin di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Alladilah Sultan. Jalan am adilan, au adilan kana am valim. Apakah itu pemimpin pemimpin yang muli coba apakah itu pemimpin yang adil atau yang valim? Maka tetap tidak boleh mencabut kektaatan, tidak boleh memberontak. Apalagi memberontak, kita memberikan nasihat saja tidak boleh terang terangan. Nabi saw bersabda manaradz an yang sahli di sulbarin, falayubdihi ala niat dan walakil yaqudabihi fal yakluabihi fa apabila para siapa yang iin memberikan nasehat kepada orang yang memiliki kekuasaan maka janganlah disampaikan ananiyah terang-terangan di depan orang banyak seperti demonstrasi jelas ini Kalau nabi SAW mau ditakwil kepada lagi jangan disampaikan terang-terangan akan tetapi terpindahlah tarik tangannya di tempat kesepian. Ada bicara yang, danya, yang, yang datang kepadanya adalah min ahli alilmu, orang yang berilmu pada sederangan. Kalau begitu alhamdulillah kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Namun kalau kita lihat sekarang ini sudah tidak terkendali kaum muslimin dengan adanya membicarakan kejelekan-kejelekan pemerintah di hadapan orang banyak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ditakwil ke mana lagi mau diartikan ke mana lagi man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdih ala niyatan walakin yakhud bihi fa yalqwa bihi fa in gubila minhu fazaq wa illa faqad adda alladhi alayh apabila atau siapa saja yang ingin Man di sini umum siapa saja di sini yang yang diberikan ada pemerintah entah hendaklah dia Jangan menyampaikan di depan orang banyak Terang-terangan Tetapi, hendaklah Ditarik tangannya di tempat kesepian Lalu disampaikan dengan cara yang lembut. Umar bin Abdul Aziz pernah kedatangan Seseorang dan Berkata kepadanya dengan keras Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz Aku tidak lebih jelek daripada Fir'aun dan engkau tidak lebih baik Daripada Musa Dan Allah meniru kepada Musa Agar berlemah lembut kepada Fir'aun Kurang apalagi iman al-sunnah Bagaimana dengan Nabi tadi cukuplah bagi kita apa akan bisa di dijawab lagi. Walbantah doa ibu Anfi di rahmaniyu warahmatullah tidaklah sebagaimana yang mereka katakan demikian. Nah mesyad, baik kita akan angkat kembali panggilan kita dari uh, sentuh dengan Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya silakan Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya mau nanyakan ini Ustaz Dari mana uh, timbulnya Kaum khawariz Dan juga yang kedua Dari mana asalnya kaum Ustazilah. Itu saja Ustaz uh, Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz Ya, ya ini panjang ya Ya simpatnya <laughs> adalah uh, Apa namanya Khawariz ini timbul Ketika Ketika uh, ada perselisihan antara Muawiyah dan Ali Kemudian Muawiyah dan Ali ini Memirim utusan Abu Musa Nahari dan Amr ibn Al Maka orang-orang tidak setuju dengan uh, cara ini Dan ini dianggap tahkim kepada manusia Berhukum kepada manusia dengan berdalil, Inilah hukmu illa lillah. Semuanya hukum hanya milik Allah. Mi al Orang yang hukum yang mengajar Allah, maka mereka kafir. Orang yang mereka menghukum Allah, mereka kafir. Kemudian keluar dari barisan Ali dan Muawiyah, ya, keluar, maka keluar khawarij. Ya, khawarij jadi khawarij. Ya, keluarnya dengan mengangkat senjata. Namun, ya, mereka setelah keluar kurang lebih, bagaimana terdapat dalam kitab Al-Sabk bin An-Nisar, kurang lebih enam ribuan pasukan yang dengan senjata terhunus lalu terjemah Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas beliau sebagaimana yang diserdakan Nabi didoakan Nabi Allah maafi hufizin wa'anim ut-ta'wil ya Allah berikan kepadanya yaitu uh, azama dan paham tafsir beliau mendatangi mereka lalu dikatakan kepada mereka tentang apa yang menjadi dasar dari pemikiran orang-orang waris itu ya maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka kalau aku sampai kepada kalian ayat-ayat Allah subhanahu wa taala apakah kalau mau kembali mereka menyatakan iya saya mau kembali kalau memang Abdullah Jabbar bisa memberikan argumen jawaban yang bisa mematahkan argumentasi mereka apa kata Abdullah Jabbar beliau membawakan ayat wahai dikhistum cipokobaini hima wabahku haga mamin ahlihi wa haga mamin ahliha Apabila kalian khawatir Suami istri itu syifat Yaitu bersetiri di antara keduanya Maka hendaklah lah putus Hakim dari pihak suami Dan hakim dari pihak istri Bukan saya ini bertahkim berhukum kepada manusia Kalau dalam masalah suami istri Urusan wanita saja berhukum kepada manusia Bagaimana dengan perkara darah kaum muslimin Maka separuh dari mereka Berkobat dan kembali kepada Jamatul Muslimin, yaitu kaum Muslimin dan sebagian mereka tetap berada pada prinsipnya, kemudian mereka mengasingkan diri dan juga memerangi kaum Muslimin demikian. Ya, mudah-mudahan antum bisa ee, ada kajian sendiri dalam masalah ini. Allahumma Allah. Nah, Ustaz. Um, ya. Kita akan angkat uh, pertanyaan pertama dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ummu Salman di Priok. Beliau bertanya Ustaz bagaimanakah mensyukuri nikmat Pernikahan yang telah berjalan lama Mohon nasihatnya Ustaz Jazakumullah Khairan Ya mensyukuri nikmat Dari pernikahan yang sudah berlangsung lama ya. Tidak seperti Orang mengadakan Ulang tahun pernikahan Setiap tahun Pada pas dengan tanggal pernikahannya Maka ini tidak pernah dilakukan Dan tidak ada ajaran dalam Islam Maka man amila amalan laisa alaihi amrun fa warad. Para beramal, tidak ada contoh dari kami tertolat. Ya, itu yang pertama. Yang yang kedua, bersyukurnya adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjadi orang seorang suami, semakin menjadi orang bertanggung jawab terhadap istrinya. Baik itu dalam masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Semakin takut dia kepada Allah dan semakin khawatir akan menjadi dayus Ya, maka itu adalah bentuk-bentuk syukur ya, Mengharapkan istrinya Membimbing dan membina istrinya Kepada jalan yang benar Demikian-demikian pula dengan istri Semakin baik kepada suaminya Maka syukur secara umum ya, Meskipun sudah berlangsung Masih baru sampai lama pun Kita harus kita mensyukurinya Demikian secara umum Ada kembali uh, ketiga perkara tadi Dengan hati, lisan dan amal perbuatan Demikian Mahik ah, Maaf Maksud kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Cikarang dengan Umu Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi warahmatullah. Uh, Ustadz, ya, yang mau ditanyakan uh, pada poin yang kedua untuk kategori uh, bersyukur, ya. kan itu disebutkan uh, apa? Dan terhadap nikmat rohmu maka hendalah kamu menyebut-nyebutnya gitu ya? Iya betul. Uh, saya uh, minta diberikan contohnya kemudian <tuh> uh, di apa namanya kalau untuk seperti menyebut nyebutnya itu khawatir ada yang misalnya gini uh, karena bilang enggak menyebutnya takutnya ada sifat berbangga-bangga gitu tuh gimana menyikapinya ya, ya. ya. cukup umum Iya uh, ya. kita jujur saja kalau khairan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Sungguh Allah tenang kalau kita ini uh, bangga dengan nikmat Allah yang Allah berikan ya. Tapi bukan berbangga-bangga dalam pengertian sombong, tidak Oleh Karena itu Al-Hassan Al-Bafri, beliau mengatakan Atfiru min zikrihazin ni'am fa'inna zikroha syukrun Sebanyaklah kalian menyebut nikmat-nikmat tersebut Karena dengan menyebutnya termasuk syukur Wakat amar Allah Nabi Yahya an yuhadzirabini imati robbi dan Allah menyuruh nabinya untuk membicarakan nikmat Allah tersebut yaitu dalam firman Allah surah Atuhah Al ayat yang kesembilan wa amnabini imati robbi kafah hadis Adapun dengan nikmat Tuhan maka bicarakanlah Alhamdulillah anak saya sudah sembuh Alhamdulillah anak saya lulus Alhamdulillah saya bisa beli rumah Alhamdulillah saya bisa mau saya jam apa menjalankan haji dan seterusnya maka kita bedakan antara amal dan niat sesungguhnya amal tergantung pada niatnya kalau memang niatnya adalah untuk Mengombongkan diri pamer dan ingin merendahkan orang lain jelas pun itu diberi mana wa apa yang diniatkannya namun kalau kita sudah paham oh ternyata ada perintah ya Ru Allah memerintahkan nabi-nya alaihi wasallam agar membicarakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya Karena Allah senang, ya, Allah Taala yuhidu an yura asar niamatih ala diri. Allah tu senang nampak, ya, yaitu asar nikmat, pengaruh nikmat, bekas nikmat yang ada pada hamba dia. Maka bedakan, ya, kembali kepada diri kita. Kalau kita sudah tahu ilmu ini, maka ketika kita membicarakan nikmat tersebut adalah atas dasar wa amma binahmad dirabbika fahaddits atapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah maka dengan membicarakan nikmat itu termasuk kita bersyukur dengan lisan kita wallahu wa a'lam naham ya, ustaz demikianlah mungkin uh, yang beliau sampaikan jawab untuk ummu um abdurrahman dan selanjutnya kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat ustaz assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi uh, ustaz Apakah mencari pekerjaan baru untuk mendapatkan gaji lebih baik termasuk ingkar nikmat, tidak bersyukur? Terima kasih dari Abu Salman di Depok. Silakan Ustaz. Iya. Ya. Kalau kita mau melakukan perbaikan seperti itu, tidak termasuk mengingkar nikmat, ya asalkan kita ketahui cara-caranya halal, kemudian tidak mengganggu aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Kata Syirupil Ardi, bahwa benda ini, Bismillah, menyebarnya di permukaan bumi Caranya karunia karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu saja orang yang lebih baiknya, jadi tidak ada persoalan orang mencari harta lebih baik lebih banyak, asalkan syaratnya dengan cara yang halal, kemudian tidak mengganggu aktivitasnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, toh dengan dia mendapatkan yang lebih banyak lebih baik. Dia ya, harus berniat Dan harus memiliki keinginan yang kuat Bagaimana nanti kalau sudah Sudah mendapatkannya Aku bisa lebih banyak bisa berbuat kebaikan Menyantuni anak yatim Menolong orang-orang fakir -orang dan miskin Kemudian membantu orang-orang yang membutuhkannya Maka subhanallah ya, Ini Apa namanya Harunia uh, Allah subhanallah harus syukuri Kalau memang itu mendapatkan seperti itu demikian Bukan berarti itu tingkar atau mengkufur nikmat yang sudah Allah berikan tidak tidak demikian pemerdiannya iya fadlanya iya nampak iya baik kita angkat kembali dari pesan singkat assalamualaikum pak ustad waalaikumsalam uh, pak ustad gimana kalau yang sudah tahu hukumnya merokok itu haram dan dia tetap merokok, apakah termasuk imannya lemah? Dari Anur Alif di Kali Baru, Jakarta Utara. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, memang hukum rokok adalah haram. La ya, dirar wa Dalam Islam tidak ada dan tidak dibolehkan sesuatu, sesuatu yang bahaya. Dan rokok sudah jelas bahaya. Kalau ada yang ngomong enggak berbahaya, rokoknya ngomong sendiri bahwa rokok merokok bisa menyebabkan kanker dan enggak ker Kemudian juga Allah berfirman Allah ta'ala, jangan bunuh kalian sendiri. Allah juga berfirman, turku, hidup, jangan lemparkan dari kalian ke, ke keberadaan kebinasan dengan tangan tangan kalian sendiri. Maka sudah jelas hukumnya bahaya. Hukumnya rokok adalah haram. Dan kalau sudah tahu itu haram masih dilakukan, Ya tentu saja dia berdosa. Dan apabila dia tahu haram masih dilakukan, kemudian berkeyakinan itu tidak haram. Ya, pada sudah tahu jelas seperti itu, maka dia terancam orang tersebut menghalalkan apa yang diharamkan Allah bisa terancam keluar dari Islam. Dalam pengertian apa? Kalau dia sudah tahu perkara itu, ya misalkan sholat wajib, kemudian mengatakan ini tidak, ya maka ini bisa keluar dari Islam kalau mengatakan begitu. Ya, namun dalam hal ini, ya kalau dia mengetahui ini haram dan dia yakin itu haram. Kemudian masih mengerjakannya, maka dia berbuat makziat. Ya, demikian. Taib. Dan berdosa. Taib. Mungkin juga tidak boleh bagi kita untuk memfonis juga saatnya mengatakan langsung padanya uh, kamu kafir, tetap ya? Oh, tentu saja tidak boleh. Tentu saja tidak boleh. Ya, dan itu semua harus ada ikhtimahul hujjah. Ya, karena tidak tidak boleh bagi seorang memudah-mudahkan dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang yang mengatakan kekufuran Orangnya kafir Tidak semua orang yang melakukan kesusuran Orangnya kafir Ada orang yang ketika mau mati Berpesan kepada keluarganya Agar membakar jasadnya Dengan keyakinan Allah tidak akan bisa menyiksanya Maka Allah ma ma menanyakan Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengatakan tapi masih menanyakan kepadanya Menunjukkan agar kita juga Tidak gegabah menghukumi orang lain Apa jawabannya? Karena aku takut kepada Allah Dan Allah mengampuninya Bagaimana dengan Ammar bin Yasar yang mengatakan dengan kalimat kekufuran mukallabu, orang lain beriman hatinya sementara tetap dalam keimanan. Maka di sini tidak ada, e, tidak boleh seseorang serta merta menghukumi orang lain dengan kafir, ya meskipun dia melakukan atau mengucapkan kekufuran sebelum adanya tegah hujjah. Orang-orang kami ta'dzibiin hingga naba'at rasul dan kami tidak menyiksa sampai kami mengutus rasul yaitu sampai kepadanya hujjah dan faham berada dalil tersebut sampai kepadanya arti harus disidang dan menyidang adalah bukan sembarangan penyidangan ya, maka di sini perlu kehatian karena apa hukum asal seseorang adalah muslim maka tidak boleh sembarangan dikeluarkan dari daerah muslimnya menuju ke apalagi masih dengan keraguan Hudut saja dengan kelakuan ditinggalkan Ya Hidraur hudut Tinggalkan hudut Hukum hudut Perkembangan Potong tangan Radam dan sebagainya Karena subuhat Karena kerancuan Harus dengan jelas Dengan terang Ya sebab kalau tidak Bisa kembali kepada orang Mencengahkan kapal Demikianlah Baik Kita angkat kembali set Dari penelpon kita Yang sedang dalam perjalanan Dengan Abu Waida Silakan Abu Waida Assalamualaikum Waalaikumsalam Seth. Ya, selamat. Uh, ana mau tanya, masa lama uh, apa? Membicarakan ni, mazmata Allah itu kalau misalkan dikhawatirkan ada orang yang kasar kepada kita gitu, yang misalkan kita bicarakan itu, uh, bagaimana tu? Iya. Nah, apa solusinya tu? So. Iya, itu saja. Bukan? Iya. Iya, keren ya. ya. ya Afwan. Ohalaihumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya, silakan nusa. Ya, kalau memang kita ada korinah, ada indikasi mengarah kalau kita bicara kepada orang ini akan dengki kepada kita, iri kepada kita Ya lebih baik kita tidak membicarakannya ya Karena apa namanya kita lihat masalahnya ya. Namun kalau memang kita tahu tidak sampai kepada dengki dan iri Maka kita membicarakannya ya dan hukum asalnya kita membicarakannya Adapun dia nanti iri dengki Ya mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu ya. Namun kalau memang sampai ke sana dan timbul malah Permusuhan tidak suka dengan kita Ya lebih baik kita diam Bicara pada yang lainnya Karena tidak hanya kepada orang tersebut Bicara kepada orang tua Bicara kepada saudara Yang kalau mendengarkan itu dia senang Itu bicarakanlah ya. Demikianlah. Demikian ah, kita angkat kembali set penlefon dari penlefon dengan Umu di Bekasi. Silakan Um. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya pernah mendengar ada yang bilang kalau kita ingin naik haji itu kita harus menghajikan orang tua dulu sebagai bentuk biru walidain Gimana itu Ustaz? Ya, itu saja Umu? Uh, ya. Um. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah kewajiban pribadi. Ya. Maka pribadi kita dulu haji. Ya. Kita dulu yang haji baru ber yang lain. Karena kedudukan perintah tersebut di hadapan Allah adalah sama. Wajibul ya. Baytimanistatua wajibul uh, walaqni hajibul Baytimanistatua. Ta Allah Taala. Wajib bagi manusia untuk haji ke bait Allah kalau dia mampu. Dan kewajiban ini adalah kewajiban kita berdiri kepada Allah SWT. Ya, Maka kita harus haji dulu. Baru kita menghajikan orang tua, ya bahkan seandainya orang itu belum haji kemudian menghajikan orang lain itu pun tidak dibenarkan. Bagaimana pernah ada orang nabaiq an subruman, nabaiq Allah an subruman. Siapa subruman kata Nabi? Ela saudaraku Kamu sudah haji belum? Haji an kafumah an Haji dulu baru subruman. Maka ini menunjukkan kita harus haji dulu demikian. Nah, nampak uh, baik. Kita angkat kembali dari penelpon saat yang sudah masuk dari Pak Faruk di Bekasi. Assalamualaikum Pak Faruk. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya. Saya Pak. ingin menanyakan Pak Ustaz masalah tentang uh, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala. Halo. Iya iya. Ah. Kadang-kadang ada orang yang bersholat berhadapan dengan Allah itu. Hmm. Uh, Enaknya berpakaian gitu, pakai kaos, kadang-kadang pakai training. Mm -hmm. Apa itu merupakan suatu kesempurnaan toh, Ustaz? Iya, itu Bisa saja. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan mm -hmm. hai anak Adam apabila kalian memasuki masjid, mm -hmm. pakailah pakaian yang indah karena Allah dengan pakaian yang indah. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz apa yang ditekan bapak tadi benar ya artinya kalau kita ke masjid kita harus berpakaian dengan yang baik dan yang layak dalam pengertian sesuai dengan syariat. Nah uh, syarat sahnya sholat menutup aurat kalau memang aurat sudah tertutupi maka sudah sah sholatnya ya kalau aurat sudah tertutupi secara syari maka sah sholatnya. Namun kalau dia sholat ke masjid memang harus menggunakan pakaian yang baik dan yang layak. Allah waalaikumsalam. Iya. Iya. Yeah. Nama kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dengan uh, dari di hadis kurang namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bagaimana hukumnya jika wanita memakai krim pemutih wajah dengan niat agar suami tambah sayang? Apakah ini termasuk kurang mensyukuri apa yang telah Allah berikan? Syukurlah Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Ya. Kalau berdandan untuk suaminya nggak ada masalah. Dia berdandan untuk suaminya silahkan, asalkan bukan berdandan untuk orang lain, ya dan dia lakukan di dalam rumah, ya tidak sampai tabrut, tabrul jahiliyah, ya berdandan seperti berdandan jahiliyah. Karena kalau dia lakukan seperti itu, InsyaAllah tidak ada masalah asalkan tidak dalam rangka merubah, ya apa yang telah Allah ciptakan. Ya, misalkan hidungnya agak apa namanya? agak ke ke dalam terus digedepangkan lagi sedikit di operasi plastik itu termasuk merubah-merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Ustaz. Kita ya, angkat Allah. kembali dari telepon Ustaz. Ya. ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Eh, dari Cikidi, Ponorogo, Pak. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini anggap menanya oh. tentang kejahatan itu Ustaz. Bagaimana kalau kita wudhu... Kalau, ma ma maaf, agak diulang, agak terputus-putus. Coba diulang kembali pertanyaannya. Kalau, kalau kita wudhu... Ya. Itu kan kalau, kalau kita makan atau minum itu batal, ya, Ustaz, ya? E, kalau dalam keadaan sholat. Udh, oh, Nah, itu kalau... Udhu, ada ibu-ibu itu. Dan terus... Dalam keadaan sholat kita menulaminya kalau nggak? Salah bagaimana tuh Ustaz Iya, cukup itu Pak? Iya. Iya, ya. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, silakan saya. Mungkin ya. bisa ditangkap saya pertanyaan Agak putus-putus akhirnya. Iya. Tidak paham apa maksudnya. Eh, uh, karena juga agak putus-putus mungkin yang beliau sampaikan mengenai tentang apakah udus seorang itu batal karena dia makan atau minum ketika hendak melakukan sholat. Oh, Ulang alam. Itu. Kalau seperti itu Tidak membatalkan sholat makan, minum Tidak membatalkan budur kita Ya, Namun, kalau kita makan Daging ontak, maka kita Ini khilaf para ulama ya Dan saya mengambil pendapat Sebenarnya hadis Nabi, bahawa dia harus berbudur lagi Maka untuk yang lainnya tidak ada Ya, maka misalkan habis itu makan Dan sholat, tidak ada masalah Tapi saya dengar amat-amat tadi, kalau ada Dari yang di di mulut atau yang Ya, sedikit ya, termakan Ya Insyaallah makfu anhu, ya. Asalkan bukan ketika sholat makan itu yang tidak tidak boleh dan membatalkan sholat. Ada pun yang tersisa oleh karena itu sebelum kita sholat harus berkumur apa? Berkumur-kumur terlebih dahulu. Ya Allah alam. Nampak. Baik kita angkat kembali dari penelpon dengan Pak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Pak Khairudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo? Kayaknya terputus cepat. Nah, kita angkat dari uh, Pesan singkat Yang sudah masuk Ustaz ya, fikum, Ustaz Ada keluarga Ada keluarga yang suaminya Sering menyakiti istri Dengan Berbuat maksiat dan tidak memberi nafkah Itu Itu terjadi dari Anak-anak masih kecil sampai sekarang Ustaz, hmm. anaknya sering Menasihati tapi tidak ada perubahan sedikitpun Karena lingkungannya banyak maksiat Baga Bagaimana kalau si anak mendoakan ayahnya supaya cepat dicabut nyawanya daripada maksiatnya makin banyak, gimana sana Ustaz dengan anaknya yang seperti itu? Jazakumullah khairan dari Ummu Ilham di Cibitung. Silakan Ustaz ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ dan tentunya, kalau ada memang ada yang demikian Seorang wanita boleh meminta talak kepada orang, kepada suaminya Yang tidak bisa, tidak memberikan nafkah Apalagi menyakiti Memukul itu boleh, tapi dalam angka mendidik ya, Tidak boleh memukul, ya, dorbon muger, ya, hoiru ya Tidak boleh memukul sampai membekas, sampai mematahkan dan seterusnya. Dan kalau sampai seperti itu, seorang wanita boleh dia menuntut talak kepada suaminya Kemudian apabila masih bertahan kemudian saya punya anak banyak anaknya sudah besar anak yang berdoa demikian maka tentu saja si anak jangan berputus asa dengan doa seperti itu ya karena la ta'asu min janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena apa karena berapa banyak di antaranya dalil menunjukkan Inna kadukum ha la ya'malu bi amal ahli nar hatta ma yakuna huwa wa bainaha illa dura' fa isbahu 'anil kitab fa ya'malu bi amal ahli an-nara ada yang terhadap kalian yang melakukan perbuatan Di neraka sampai dengan neraka Dia tidak ada jarak kecuali satu langkah Kemudian ketentuan mendahului dia Dan dia melakukan perbuatan Surga di akhir hidupnya Dan masuk dalam surga ya, Maka tidak boleh, bahkan orang yang Sakit saja, janganlah Dia berangan-angan untuk kematian ya, Kecuali memang Tidak mungkin Dihindarkan dan dia memang tidak Bisa bertahan seperti itu, maka kata Nabi berdoa lah dengan doa ya Allah kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku maka hidupkanlah dan kalau memang kematian itu lebih baik bagiku maka matikanlah. Ya, maka di sini kalau memang tidak ada ganjaran seperti itu. Dan ini masalah perbuatan dosa, ini follow yang sakit, yang sangat parah. Ya, kalau ini perbuatan dosa masih banyak harapan, Jangan sampai kita memutus harapan dan enggak boleh kita melaknat orang, berarti kita menjauhkan mereka atau menjauhkannya dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. tidak boleh kita melakukan seperti itu, maka kita jangan putus asa untuk mendoakannya, karena uh, hati manusia itu ya Inna ulubah bani Adam uluha ya, bayna ismi ayn min aswarrahman yasrifuhi syaash bahwa hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari, antara jemari-jemari Allah subhanahu wa taala, maka Allah akan memalingkan kapan Allah menghendakinya. Ya. Maka mintalah kepada Allah minta kepada Allah subhanahu wa taala jangan berputus asa dengan mudah-mudahan dia cepat mati gitu apalagi anak kepada orang tua jangan sekali-kali seperti itu karena adanya kita dengan karena adanya orang tua dan jangan berputus asa ya apakah selama setiap hari kemudian dua dua beberapa jam orang tua tadi berbuat jelek tentu saja tidak mesti banyak kebaikannya daripada kejelekannya namun mungkin kejelekannya yang yang nampak yang yang membekas karena terlalu barangkali tidak tidak wajar maka tentu saja bukan berarti menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati yang pada begitu kasihan orang tua, ya kasihan orang tua. Dan kalau anak berdoa, istrinya berdoa dengan minta hidayah kepada Allah dan dari sudah banyak yang terjadi begitu, kemudian dia dapat hidayah, masya Allah ini merupakan kebahagiaan yang tidak tertandingi, ya yang dimiliki oleh seorang anak. Di mana menjadi perantara orang tuanya Dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah, lahir hadiah Allah dikarujunan wajah. Khairul nak tampil humur dan am. Dari Allah, apa uh, engkau menjadi perantara seorang dapat hidayah dari Allah lebih baik daripada orang kamera Allah. Nampak. Mungkin untuk para anak yang sudah mendoakan agak-agak bertobat sekarang ya? Ya betul ya. Hmm. Tep, Sir, ya. ini mungkin uh, pertanyaan terakhir dari permohonan kita dengan Pak Rifa di Lipost. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya ada ada masalah pribadi Pak Ustad. Ya. Uh, saya punya saudara dua kakak. Dari ya. tahun 2003 ya. saya kasih usaha mereka berdua. Tapi sampai sekarang mereka itu bahasanya tidak ada uang terus. Malah ada salah satu dari keluarganya itu, dari kakak saya itu anaknya udah saya kasih kasih etas di rumah lagi. Mereka itu selalu bicara tidak ada uang dan mereka selalu ngadu ke ibu saya. Dan ibu saya selalu uh, datang ke saya untuk bantu terus kedua kakak saya itu gitu. Iya, pada diri mungkin, Kak? Uh, menghadapi masalah ini saya harus gimana? Apa terus saya bantu? Apakah saya harus diam gitu? Iya, cukup Pak. Cukup. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Iya. Uh, Pertama yang harus diperhatikan, jangan sampai kita uh, putus leburahim dengan saudara, disebabkan perkara-perkara seperti yang Bapak sampaikan, yang memang sering terjadi antara saudara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, uh, perhatikan di sini. Seandainya dalam pasus ini bapak diputus maka bapak menyambungnya ya, nabi mengatakan laisa alwasil bil muqafiq walakinnal wasil idza quti'a rahimahu wasalahu wasalaha bukan orang yang menyambung suatu rahim itu adalah orang yang membalas kunjungan tapi adalah orang yang menyambung orang yang diputus dan dia tetap menyambung meskipun dia dibenci dia tetap menyambung kakak misalkan tadi karena enggak nasihat kemudian dia ngambek tetap kita berbaikan sama dia Kemudian tadi nasihat ibu, saya pikir juga ada benarnya. Ya, namun kalau memang disalahgunakan dan tahu ada bukti penyalahgunaan, ya, maka tentu saja ini harus diperhatikan sebab apa? Sebab kalau memang apa fasilitas yang diberikan kemudian disalahgunakan dalam pengertian dipakai untuk sesuatu bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh membantu karena akan masuk kepada wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan jangan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan tapi kalau memang betul-betul butuh dan benar-benar itu butuh maka kita bekerjasalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa bekerjasama dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kita bantu menafaskan mukminin kurbatan min kuburiddunya nafasallahu anhu kurbatan min kuburiyaumil qiyamah barang siapa yang memberikan kemudahan memberikan jalan keluar bagi persoalan orang beriman di dunia ini Allah akan memberikan kemudahan nanti Bagi urusannya dari kiamat Yang sangat berat dan besar di hadapan Allah SWT Dan Nabi juga bersabda Man yassara ala muqsirin Yassara Allah Bi dunia wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan Bagi orang yang mengalami kesulitan Allah akan memudahkan Urusannya dunia dan akhirat Maka yakinlah itu Bapak Dan kalau memang ibu mengharapkan demikian Demi apa namanya membantu saudara Dan kalau memang itu betul Dan e, perlu bantuan Maka mudah-mudahan Diperingan oleh Allah hati kita Dan tangan kita untuk membantu saudara kita Namun kalau tahu Itu disalahgunakan Dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Bukan berarti tidak mau memberi bantuan Tapi kasihan Kalau dibantu malah dia bermaksiat kepada Allah Maka tahanlah bantuan itu Dan musyawarakan dengan ibu Kemudian juga kesempatan untuk memberikan nasihat kepada kepada saudara mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik Insyaallah uh, sekian Namsat mungkin kita cuman sekian set materi uh, kajian sore hari ini dan sebagai akhirnya mungkin bisa antum sampaikan Baik ya akhir dari kajian ini maka kita ingat tadi syukur adalah dengan hati Kemudian dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap akan mengatakan alhamdulillah, alaikum halim segala puja bagi Allah atas segala keadaan Sehingga Kita ini akan tersenyum melihat. Hidup dan kehidupan ini ke depan Dan kita senantiasa tidak pernah putus asa Atas apa yang kita hadapi Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Dan sabar ketika mendapat musibah Tidak sombong ketika berhasil Dan tidak patah semangat Ketika kita gagal dan kita bersabar Demikian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh